Post-rudium, deznădejdea ca un strigoi care ți bate la ușă după amor și te arunci într-un mormânt de lacrimi. Amărăciunea, pustiul, cuneantul la butonieră după ce ai transcris pe foaia cea albă poemul gravat cu fierul roșu și roșu în inima ta neagră și neagră. O păsăre ale cerului albastru, nu mă părăsiți în ceasul acesta, atât de greu pentru mine, coboriți în bernă un steang la ușa casei mele. Eu voi sta o vreme lungit pe covare, din când în când zguduit de un spas magonic. Apoi, către seară, mă voi ridica încet, încet și voi zbura pe fereastră, zvr, direct în copacul unde vă faceți cuibul și nu mă voi mai întoarce aici niciodată.